secí jako otázky na zázezo ekofixy. Je zamrzlá povrchy, Ano, tak da, da. Asi otázka která se já na tu jako vlastně druhy, jo, je mm -hmm. druhu, Protože e, tady je, je nějakou druhů jako eh ten koncept jako filogenetického druhu a biologického druhu, že jo, a ty to, co jste vlastně říkala, to vlastně jakoby vy, jako odpovídá spíš tomu filogenetickému, mm. že no. A to znamená, abyste tam zmínila takový to, že kdo ví, jak se rozeznávají, ale to právě by bylo teda zajímavé, protože oni můžou být opravdu diferencovaní čistě, protože jsou strašně sedentární a zároveň ta distribuce je trochu fragmentární, není úplně kon kontinuální, takže vlastně jde jenom o genetickou diferenciaci něčeho, kdyby se prostě setkali, tak se, tak se úplně v pohodě křížejí. a vzhledem k tomu, že jsou fakt konzervativní, tak vlastně je otázka, jestli tomu jako říkat druhy, že jo? takže jako, co, si, co si, o tom jako myslíte? Jako, to tak musíte, no. třeba se rozeznávají, Ale... jo? Jo, no, tak určitě jako je to, je to přesně, je to teda přesně tak, ne, jak říkáte. Vlastně, proč oni víceméně jsou schopní se diferencovat, je evidentně kvůli tomu jejich jako sedentárnímu způsobu života. Nicméně teda je u těch sklípkanů, vzhledem k tomu, že oni hrozně dlouhou dobu vlastně dospívají, tak je v podstatě nemožné, teda, jako, teda fosilní sklípkání to je docela rychlovka, jo? oproti těmhle, těm lans jako trafdorům. Jo? tam to třeba může trvat 8 let nebo 10 let, než ten sklípkan vlastně doroste do reprodukčního věku. Takže dělat nějakou vyloženě, zkoušet nějaký crossbreeding. Není úplně teda kompatibilní s vědeckým tempem dnešního světa, ale jako myslím si, že vlastně oni, to, že vlastně tady nepozorujeme, že by se dvě linie nacházely sympatricky, tak teda může svědčit tomu, že možná by se křížily Možná ne. No, no právě to jsem myslel, a, že a... prostě tato alopatrinské mm, populace, jo. prostě když jako, jo, jo, máme ten filogenetický druh, tak skoro vždycky vyjdou mm. jako separátní druhy a není to zase tak jako překvapivý vlastně. Že jo? Ono teda ale opačná situace třeba mi nastala právě tedy u tohodlen z toho vlastně stýkana, to je skvítka, který je endemický ka na Kanárských ostrovech a v severním Maroku, tenhle ten druh teda konkrétně na Kanárech, kde teda v sympatrii, dokonce i syntopecky, teda se, když teda budeme konzervativní a budeme brát, že tam jsou teda jenom dva druhy, tak oni se vlastně potkávají na jedné lokalitě, kde evidentně jsou teda spolu na jednom mikrohabitatu a geneticky jsou teda oblišní. Samozřejmě tohle nejsou genomická data, to jsou nějakých prostě pět, 6 genů, ale ta divergence tam jako byla. Takže si myslím, že vlastně určitě teda můžou existovat obě varianty. A jsou liší se něčem aspoň jako morfologicky nebo ekologicky? Ekologii se hmm. ekologii se vůbec, vůbec neliší, nebo aspoň co se tak by dá okometricky nějak mm -hmm. jako poznat. Uh, jestli se liší morfologicky, to je bohužel opět uh, dost jako těžko říct, protože u z těch vlastně skupin je problematické to, že samci jsou vlastně v té populaci přítomní pouze po velice krátkou dobu. Takže je velmi těžké teda nějak zachytit dostatečný po toho, aby teda byly obě pohlaví dospělé a aby byla možnost teda nějakým způsobem posoudit, co je variabilita a co by teoreticky mohly být nějaké jako znaky druhové, morfologické. Věřím tomu, že by se tam možná nějaké našly, kde by se člověk opravdu jako hrozně moc snažil, nebo nějaké znaky by se tam pravděpodobně našly. Já mám uh, takovou navazující otázku a no. pak se chci zeptat na jednu blbost. Ale já začnu teda tím, protože to navazuje na to, co tady povídal David. Dalo by se koukat na to, jaké je tam v té divergenci poměr těch synonymních a nesynonymních mutací, ne? Pokud by to byl jakoby velmi konzervovaný druh a opravdu by to jenom tak jako od sebe kráčelo tou náhodnou procházkou, hmm. tak by tam byl hrozně jako uh, strašná převaha těch synonymních mutací. Mm -hmm. Tak na, na tohle by se dalo kouknout jakoby, i z těch samých dat. Je to tam nějak zahrnutý v tomhle? No, tom? já, jsem, já, jsem, já jsem to samozřejmě jako zjednodušila dost pro vlastně tyhle účely. Nicméně já jsem třeba tady u těch genomických dat, já jsem jako testovala různý datasety, kdy jsem i teda vybírala nějaké na základě prostě variability jsem vybírala jako subsety, který vlastně nějakým určitým způsobem byly buď teda nějaký hodně variabilní, málo variabilní a podobně. A nicméně samozřejmě tady tohle s tou metodikou, tohle je teda Anchored Hybrid Enrichment, tam vlastně je velká ve, velký, jakoby balí dat, který jsou vlastně jako nekódující, Takže to teda úplně, že bych teda úplně až takhle tak Šlo by to, ale asi by to nevyšlo letos, ale třeba za další dva roky. Ne, jasně, to je tak. follow up, jo, to je no. prostě Ale, jako, ale že... myslím si, myslím si, že to určitě jako je vlastně zajímavý pohled, jak minimálně si pojistit další slepou ulič. Jasně, Ono se pak dá <laughs> i koukat třeba je, na jakých genech to je, že jo? na jakých chromozomech, mm. jak je, se tam liší ty disproporce, a, t, jo. Jo, a tohleto, tohle to, je pak... No jo, Něco no, se... Něco z toho ještě, dá hádat, to, no, je jako no. to a to, ta blbost, nebo jsem se chtěl vlastně mám dvě blbosti, ale, ale jestli byste nechtěla ilustrovat, jak se ty data získají, jak je třeba chytáte? Jak, jo. No, tak na to jsem vlastně měla trošičku vymyslený taky takový jako joke, který jsem si vlastně řekla, že nevím, jestli by byl teda vtip. No, tak v rámci toho To je <laughs> vlastně hlasí, jako na začátku tady úplně tak vlastně všechny tyhle ty filmy mají ještě jednoho společného jmenovatele, a to je, nebo aspoň ty, co já jsem viděla, jo? neviděla jsem úplně všechny, ale to, co já jsem viděla, ještě se v každém takovémhle filmu vyskytoval člověk s lopatou. Hmm. <laughs> jako většinou ji používali samozřejmě pro zabíjení mutantních skvítkanů ale samozřejmě lopata v těchto filmech je teda ten jediný reálný průměk do mého reálného světa protože samozřejmě ty pavouci teda, teda je to složitý je najít, musí to mít člověk nakoukaný a v momentě, kdy teda člověk nějaký, nějaký ty nory najde, tak potom teda ještě jako čeká pár minut, až pár desítek minut manuální práce, kdy teda se to zvíře musí z té nory nějak jako vykopat. No, a ono Protože pak běží, koupat... běží a tak to lopatou se pračuje. Někdy, někdy, když právě teda chytám ty, ty pavouky s těma dlouhýma smelacíma bradavkama ty vyběhnout u mě, tak tam většinou uh, na to jdeme ve dvou lidech, že jeden nadzvedne kámen a ten druhý, jak má patří pohyb, tak mu dá ráno, protože mm -hmm. lepší placetej než žádný. Že... Lepší pavouk na zemi ne, než v vrsti. Já vždycky říkám DNA, to má No a jsou nějaký další dotazy, nebo se už tam další blbost? Tak, druhou <laughs> blbost. Mě by zajímalo, jak no. to je teda... Když jsme tady měli ty stromy, Aha, jo? jak je to teda s distribucí toho znaku, že jsi schopný jako uštknout člověka? S tou jako smrtelností toho jo. uštknutí, mm -hmm. jo? jako uštknout nějaká velká nebezpečnost? Tak. A pak mám follow-up. Jo, dobře, dobře. Tak tady asi půjde. Na... Ne? No. Tak mezi skřípkami samozřejmě existují druhy, nebo vlastně, vlastně i celé čeledě, které jsou toxicky významné. A je vlastně zajímavé to, to je dobrá otázka, vlastně jako pěkná, že vlastně to, co my tady nazýváme je jenom tak jako pracovním, nebo je, jako nemá to samozřejmě žádnou taxonomickou hodnotu, ale tady ten klad nazýváme Venom Clate, kde teda víme, že minimálně atracide, kam patří Atrax robustus, což je teda vlastně nejjedovatější pavouk, mm -hmm. uh, tak uh, vlastně do této čeledi uh, patří vše, všichni ostatní, teda co patří mezi atracidé, jsou toxicky významní, jo, v Austrálii. A mimo jiné tam třeba patří i čeleč actinopodidé, která já je tady na fotce nemám, ale řekněme, že ty, že ty atracidé jsou spíše typu dlouhé smávací bradavky a nějaký jakoby nálevkovitý sítě a ty actinopodidé naopak jsou teda takovýhle vlastně typ jako buclatí norový pavouci. Takže vlastně morfologicky by člověk řekl, že spolu nemají vůbec nic společného. Ale když se vlastně dělala analýza těch jejich jedů, tak vlastně překvapivě vyšlo, že ten jed mezi teda těma a, tím atrakcem a potom přímo teda rodem Actinoplus je jako velmi podobný. Mm -hmm. jo? plus teda potom samozřejmě tam máme další nějaké jakoby a, asi pravděpodobně toxicky významné, minimálně jedince, jak moc je to přenesené na čele, se úplně jako neví, protože u těch skrýpkanů přece jenom ty jedy jako nejsou zostak jako studovanou skupinou. Jo, ale určitě třeba ještě mezi makrote lidé jsou nějaké, jako jsou, jsou, jsou, se uvádí, že jsou vědovatý, uh, vědovaté druhy, samozřejmě i mezi, mezi nějakým jako terafosidem a několik druhů se uvádí, že může být jako nebezpečný pro člověka. Tak. Ale drtivá většina teda těch skvětkánů jako nebezpečná není. Uh -huh. A ten, ten follow-up teda, já do uh -huh. otázky je, čemu jim to teda je? A když, když neloví takhle velkou koři, že jo? Nebo jako... Je hmm. Proč je to tak Je to, tak je, je, je to jako overshoot, jo? Že... Hmm. Hmm. No, to je... Zároveň uh, nejsou uh, aposematický. Mož. No, no, to je jako by velmi jako dobrá otázka, proč to tak je. No, ale samozřejmě my asi nejsme úplně jejich jako uh, cílem, jo? Protože se třeba uvádí, že u těch třeba u toho atrakce to co vlastně pro člověka je úplně jakoby smrtelná dávka psou jako nic neudělá. Mm -hmm. mm. Jo, takže to je náhodný no. mysme. Takže jako jo, my... jo, no. no. No, pak my ooky, jako máme úry reakci. No, no já jo jo jo jo Je to že pro jako kdyžže v pohodě. A počkej, počkej. Už můžeš, čistě technicky. Co je to teda jako za jedy, že To, to asi jako normálně u, u hadů, co vím, tak jsou to prostě směsi nejrůznějších toxinů. Je, no, no, no. je to víc? Uh, je to, je, je, určit, jsou to je, je tam kombinace, vždycky tam jsou nějaké jako neurotoxiny a, a histolytické uh, vlastně komponenty Konkrétně u toho, u toho atrakce už samozřejmě složení jedu je známý, jo? když existují hmm. i ancery jako a podobně. Já teda nejsem jako odborník na jedy, takže bohužel to, to se omlouvám, to vám jako úplně do detailu teda neřeknu, jo? jaký tam jsou teda nějaký jako, uh... No mě hrozně překvapilo to, že, že teda hmm. napsat to hmm. nefunguje, tak jestli to není nějaký úplně jiný mechanismus, přes nějakou imunitu nebo něco takového jako je, to, jo, protože je to, to možné, no, jako to, to, to, by to tohle, no. To, tohle to je něco, co se v literatuře jako uvádí, ale jakoby, že by někdo specificky text jako, testoval jako reakci psa a jeho imunitní odpověď, to hmm. pokud vím, Ježura. Vy... Ježura, <laughs> je no. no. taky asi ne, no. <laughs> Já se zeptám, o čem jsem když se řekne jako skvítka, tak si každý z nás představí nějakého toho velkého skrýbkánu z těch fosidů. a jak je to teda vůči velikosti jako přes... Celý ten, celý ten strom, jsou takový jako malý, středně velcí a ti terafosidi jsou úplně jsou, výmoká uj, ujetí a tam uh, Jsou rozhodně pár, největší. Jako tam a jsou, jsou, rozhodně, no, jsou rozhodně největší, ale vlastně u terafosidů v podstatě jako se setkáváme více méně jako se s celou tou velikostní hmm. škálou. Uh, co se týče dalších, jako... Mm, Oni samozřejmě, existují, oni samozřejmě existují jakoby relativně uh, ve, velcí pavouci i tady, i tady vlastně z těch uh, liní uh, vlastně nejstarších, ale uh, nejsou, nejsou tak jako robustní, jo? Jsou, jsou třeba na velikost, můžou být jako třeba nevím no, 8 cm, 10 cm v rozpětí nohou, ale nejsou teda... A ještě v souvislosti s tím, ty říkáš, že ti hmm. velcí splíkaní jako dospívají rychleji. Jak který, jak, jak keri. Jo, to je Tohle individuální obecně, vlastně ty terafosidé, to, co se chová, jo, to, co se chová běžně, se samozřejmě, je populárnější to, co rychleji roste, hmm. takže vidíme asi jenom nějaký jako bájes, ale pokud samozřejmě i vlastně by se pokoušel chovat nějaký sklípkany, které jsou z horských jako oblastí fosilní, tak ty jsou vlastně notorický tím, že rostou taky velmi pomalu. Vlastně no, no, no že mají pomalej, samozřejmě pomalejší metabolismus a všechno, ale běžně chovaný, jako sklípkani většinou třeba nevím, asi tak do pěti let, jako do tří let jako. Technický, no. technicky jenom ano. ten tajprozum zůběr no. asi souviset i s tím, jak často žerou, že jo? To taky, samozřejmě. často žerou, třeba ty, co dostou pomalu, protože to je tak extrémní si ten rejist strategie, mm -hmm. protože, když kolem tím dole neprojde, tak... Tak oni, jo, no tak oni žerou samozřejmě tak často, jak můžou, nicméně jako bez, bez potravy vydrží jako bez problémů jako měsíce. Měsíce, no. jsem si myslela. No. Takže můžou lidi žát opravdu jednou za několik měsíců, no, když tam ano. Takže akým pádem rostou v okránu 8, že To mm. znamená v tom teráriu, oni porostou rychle, to prostě, znamená všichni, že to mají prostě... Oni porostou rychleji, ale ani tak jako neporostou Jasně. jako... No, super rychle. Ještě se zeptám, jak ti samci hledají, že samice, když se vydají už jako z té po osmi letech tak. tak chodí a, Oči... a s lopatou... Ne, s lopatou, s lopatou evidentně nechodí, na tom jsou teda daleko líp než my teda, ale samozřejmě předpokládá se, že teda ty samice vyhledávají na základě feromonů. Hmm. Jo, protože ona velká řada vlastně těch sklípkanů může teda buď mít, když mají tu noru vlastně zavřenou nějakým víčkem, tak dost často se může stát i, že třeba může být ta nora nějak třeba přehrnuta hrabankou nebo na ní můžou být nějaké mechy a podobně. To je konkrétně příklad cyklokozmie. Jo, tam kolikrát není vůbec to víčko jako obnažený, není vidět a ty samce prostě musí nějakým způsobem jako najít jako chemicky no tu samici. Mhm. A nevíš si. Ne, ne, neví, to se jako nějak úplně, jo. jako na to, no. Ček jako ok, jako samozřejmě, jak jako při, těch, při, těch, ne, ne, při těch pokusech, tak oni je vlastně jakoby přijdou k noře samice, kde začnou nějakým způsobem dávat nějaké mechanické signály o svojich přítomnosti, jo, tak nějak bubnujou a podobně. Takovýmhle způsobem ty samci třeba reagují i na vlastně... Uh, při laboratorních pokusech jo, na nějaký, jakoby, já ne, papír, na který byly ty samice a mohly se tam zapřádat, tak ty samci vlastně na to potom mm. jako reagujou. No. Mm. Obecně jako u <těk> to. to tak jako funguje. Tak jo, něco, co, co jako limituje množení těch pavouků nebo prostě co, velikostí populace. Co mají za predátory? Jak, tohle vypadá, že prostě klidně by se mohlo specializovat jako támhle divoký prase, že, že to bude vyhledávat a baštit. To jako... Nejde, je to už kus masa. No, to ne, to, to samozřejmě nejde vyloučit. Uh, že se tohle, to děje, protože samozřejmě jako je, je to kus masa. Jo? Takže hmm. když můžou prasata vyhledávat nějaký laníže, tak no. to teoreticky by mohla asi nějaký sklípka. Jako... Ale co se týče predátorů, tak vlastně záleží teda jak kde, ale dost teda pro ně můžou, můžou být teda devastující, vlastně nějaký paraziti a to jak diptera, tak potom i nějaký jako vosičky, že někdy třeba v terénu jakoby vidíte, že přijdete k populaci a máte tam prostě 80 těch nor úplně prázdných nebo ale i k, jako moc pěkně vypadajících je vidět, že jsou čerství, takže třeba to kopete hodinu, no tak půl, půl hodiny a potom vlastně dole najdete nějakou jako dipteří prostě kuklů, no. Hmm, jo. Takže to bych asi řekla, parazitoidi. Hmm. Že, no, že parazitoidi asi budou jako největší položkou. No jinak samozřejmě pro ty samce, který volně teda nějak někde chodí a hledají samice, tak na tom si v podstatě smosne úplně cokoliv. No a hmm. no, když to teda držím takhle v ruce, jak je to s arachnofóbí, co arachnofobici říkají z klí versus teda nějakým pokoutníkům nebo něco takového, Toto, ten sklípka není takovým prototypem vlastně. No, no, a no. že se bojí, bojí dlouhej noh a že hlavně úplně nejhorší je, když to jako vyběhne. No a to tady no. asi moc ne tak na tohle myslím si, že spíš by asi lépe dokázal odpovědět jako dán. No, no. no, Já přece jenom mě to zajímá více ze strany těch pavouků než ze strany těch arachnofobiků. Takže, no, já nevím, co jsem se jako setkala s lidmi, kteří tvrdili, že mají arachnofoby, tak vlastně potom říkali, no, ale vlastně tak ty terafosidní sklípky jsou docela rostomilí. No. no, já si taky myslím, že to je prostě, že to, to ne. Nestí... se nezačnou hejvat. <laughs> Můžu se jenom ještě no. zeptat, můž, no, jenom, jestli, jestli nejsem úplně, nežiju v omylu, jsou se melparní, jako rozmnožují se jenom jednou za život. Není to tak? Jako určitě asi budou existovat nějaké no, druhy, mě, ale jo, ne, ne, ne, pro ně vlastně je typické, že Samice jsou teda extrémně dlouhověké a v podstatě můžou se rozmnožovat každý rok. Limitující je to, že vlastně popáření, kdy se vlastně ta sperma ukládá dovnitř do těla, do spermatek, to jsou ektodermálního původu, takže při každém svlékání té samice, to samice vlastně přijde o zásobu spermatu, jo, jo? takže se musí znova napářet. No, Ale u některých těch pavouků třeba jako... Je, je, je vidět, že ne teda u těch trávdořů, ale spíš teda u nějakých těch jako, uh, takových spíš jako měkotělních. Uh, je třeba u velkých starých samiček vidět, že ten sam, vidět, že ten zadeček už je takový jako polodeformovaný právě tím, jako kolikrát musel jako vykládat velký kokon a tak. Jo. Takže. A sežerou samečka nebo, nebo ne? Když mají příležitost, tak určitě. Jo. No to... A není to pravdělžit, že by spíš opět, spolupy. opět na, to, na tohle máme spíše poznatky z chovů, kde se teda dá diskutovat o tom, co je vůbec jejich přirozené prostředí nebo přirozené chování, nicméně obecně u platí, že teda pokud sameček příliš dlouho otálí, hm. tak... To špatně dopadá. Tak on někdy to vyhledává, že jo? Ano, někdy to vyhledává, někdy je to tak. Někdy je to zcela vlastně dobrovolná volba, což vzhledem ke krátkosti života samce dává veškerý smysl. A i tak ne, něk některý mají strategie, že to radši zkusí dvakrát jinde, než. No. Tak, tady budeš. Tady Mám takový dotaz, nevím, jestli to, to budu formulovat správně. Jestli existuje nějaká skupina z klípkanů, která by vlastně dokladovala to, že Afrika a Jižní Amerika tvořili kdysi ten mm -hmm. kontinent je taková skupina? je spoustu jich je. Jo, já tady, ono <coughs> to je Tadyhle, když půjdu, koukám, že totiž na tom je to velmi špatně vidět, teda vůbec, on je tady takový jakoby světle-šedej pruh, který teda je tam ten neviditelný, ale jako věřte mi, je tam, jo? Takže vlastně, když my se podíváme na ty čeledi, tady teda máme uh, Jižní Ameriku oranžově a Afriku uh, vlastně, teda, pardon, Afriko-oranžové, Jižní Ameriku, no, v paperu to je světle zelená, tady je to spíš žlutá. Tak když se vlastně podíváme na tyhle z skupené, skupiny, tak máme tady situaci, kdy teda, já to tady mám označeno nějakým jako trouhelníkem anebo hvězdičkou, to znamená vlastně, když, ta, když ten to datování je konzistentní buď s rozpadem západní vlastně gondvany a nebo východní gondvany. Takže v podstatě všechny tyhle ty linie, které tady mám v jednom kládu, že jsou teda uh, jak oranžové, tak žluté, tak tam mají tenhle ten nějaký moment jako vikariance. jo, Takže to mají Idiopidy, mají to Cirtelchenide, mají to medide, jo. jako těch, těch skupin je tam hodně a je to opravdu jako by konzistení. V tom paperu je to samozřejmě vidět líp, kdy se na to člověk může podívat jako. a ještě teda je tam vidět ten, ten pruh. Ten tam vidět není. Ještě zeptám, tam na začátku jste říkala, že těch druhů je něco málo přes tři tisíce, což na skupinu, která jako je vznikla někdy v Permu, je vlastně málo, že jo? Což pochopitelně to může být jaký optický klam, protože pokud každý yes. druh je ve skutečnosti 8 druhů, yes. že jo, tak to, ale spíš se chci zeptat, může to být léčím, můžu pomalu diversifikovat, ale taky to může být tím, že Uh, jich někdy bylo mnohem víc, že, no, jo? že prostě. to je prostě... A to bude asi... Že to jo? No. My vlastně ono, uh, když se na to teda podíváme, vlastně čistě teda uh, na, ten, vlastně na ten strom, tak uh, uh, já jsem teda dělala i nějakou jakoby, analýzu ancestrálního rozšíření, kde jsem teda se no, vlastně dělala i infer inferenci, teda i jakoby extinkce, a byla teda velmi jako běžná, jo, co se, vlastně hypotéza, proč tyhle ty linie, které se vlastně oddělily úplně na začátku, jsou takové jako chudé, tady máme spoustu čeledí, které vlastně obsahují třeba jenom jeden rod a pár druhů, tak třeba konkrétně tady očekáváme jako, ve, jako veliké extince, jo, že hrály roli, to stoprocentní. A fosilně náhodou není třeba představa, kdy byla nějaká zlatá doba skvítkanů nebo něco takového? <laughs> zlatá doba skvítkanů byla, když bylo, tak samozřejmě záleží, jak jde, že jo? Ale všude tam, kde bylo teplo a vlhko. Takže klasický ocen nebo jo, jo, jo no, Takže vlastně i v Evropě třeba v baltickém jantaru je hmm. těch jako docela jako zastoupeno dost. Ale no. Jasně. Takže jako u všeho. Lesu. Jako ano. Zeptám je tak se, ptám, jestli je ještě nějaká zásadní otázka, anebo jí dost. Pokud ne, tak ještě jednou moc děkujeme a máme ještě nějaké zásadní.